En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. Benvinguts i bentornats a Literalment. La ruta d'avui és per les editorials. Fan una feina molt bona en medi i de literatura. Per mi és que ho, ho estan fent molt bé i és un tema molt important per a la literatura. I eh, espero que us arribi el, el, el programa que ens porten els nostres col·laboradors. Moltes gràcies. A Twitter i Instagram som @guionetbaix, literalment guionetbaix. Segueix-nos i digues la teva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 i la ninfa que va ser maleïda. Recordem-nos tant qui va ser la causant de la maledicció d'Eco. Fou era la reina de l'Olimp. Avui m'agradaria parlar d'Era i donar, en aquests minutets de programa, la meva opinió sobre el personatge. Fins ara ens hem endinsat en les històries tessers màgics, com ara Eco i Circe, en les històries més mundanals i terrenals amb Penélope, i fins i tot hem vist com la història, amb H majúscula, Damonitza a les dones rebels, que trenquen el cànon. Parlo de Medusa, esclar, a qui podeu conèixer el primer episodi. No obstant, en aquesta ocasió vull explorar la naturalesa divina. Viatjarem a l'Olimp, a conèixer la seva reina. Era és coneguda principalment com la dona de Zeus, però a molts és, a més a més, la dona gelosa i venjativa de Zeus. No pot consentir que el seu marit tinga mans, es posa com una fúria cada cop que neix un semideu de seus. Ja ho diuen les cançons. Era controladora, obsessiva, venjativa, injusta, gelosa. Hauria de ser més comprensiva, hauria d'entendre que al seu marit li agrada les dones, és a dir, hauria de fer moltes coses que no fa perquè, sincerament, no té per què. La realitat és que era no es volia casar amb seus. Però ja tothom sap que a Zeus no hi ha cap cosa que li agradi més un bon repte. Trobaria la manda de conquistar el cordera i no només enamorar-la, sinó aconseguir que es casés amb ell. Tots dos van arribar a un pacte. Si Zeus aconseguís que ella li digués que l'estimava, es caçarien. Tan sols calien dues paraules. T'estimo. Era no tenia cap intenció de dir-li i per això, Zeus es va convertir en un ocellet, en un cucut. Era el va trobar, el va cuidar i finalment li va dir que se l'estimava. Fou enganyada al matrimoni. No li quedava una altra opció que acceptar les condicions del pacte i casar-se amb seus. La meva intenció no és defensar ella. no pretenc justificar la seva ràbia contra les amants i fills de seus. Al cap de la fi quina culpa tenien tots ells. El que vull és intentar que comprenquem una miqueta millor al personatge, que no tot és tan senzill com ens volen fer creure. Aquesta interpretació és evidentment una lectura actual influenciada pel feminisme, però parem-nos a pensar durant uns segons el que significa haver-te casat amb un home a qui no volies, ser una de les daesses més importants de la mitologia i, no obstant, ser humiliada constantment. Hi ha un munt d'històries de la lluita constant d'era contra seus. Fins i tot va intentant derrocar-lo una vegada, sense molt èxit la veritat. Però el que mi m'interessa aconseguir en aquest episodi és recuperar una miqueta la idea que ja vam explorar amb el mite de Medusa, que llegim la mitologia des del prisma de l'actualitat, que elaborem una lectura diferent del mite i que no ens quedem només en la superfície d'allò que la tradicció ha establert com el cànon. I amb aquestes últimes paraules m'acomiado de tots vosaltres. Ens veiem al més vinent amb més històries. Fins aviat! Coneixerem una feina real o irreal? Això és ciencia ficció. Moltes gràcies, Julià!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 Ei, molt bones, sóc el Joan i de nou estem aquí a Catalunya Japonesa Doncs us he portat molts grans escriptors i per no perdre la costum doncs avui us porto un altre escriptor japonès molt important Avui parlarem d'un dels més tormentosos importants del segle XX En aquest cas us vinc amb Yukio Mishima Doncs aquest reputat escriptor va néixer el 14 de juny de 1925. Estem parlant d'un dels autors que va tenir més fama internacional a la postguerra, fins al punt que va ser nomenat fins a tres vegades als Premis Nobel de Literatura, encara que no el va guanyar. Però, una de les coses que més ve al cap quan parlem de Yukio Mishima és de la seva mort, de com va morir. El 25 de novembre de 1970 es va dirigir al Quartal General de les Forces d'Autodefensa Japonesos, a Tòquio. Ell i quatre membres més van prendre com a reent a un general i Mishima va pronunciar un discurs patriòtic amb què buscava impulsar una revolta als soldats japonesos. Aquests no només el van ignorar, sinó que es van mofar de la seva actitud antiquada. Mishiimaons, es va sentir acorrrallat i es va donar compte que no estava a la seva època. Llavors, davant les atònites mirades dels testimonis, es va fer el seppuku, el suïcidi ritual amb el que es va obrir el ventre davant tothom. El contrast entre el Japó que es va criar i el que va viure com a adult, van definir la seva vida i també els seus textos. La seva àvia, Natsuko Hiraokau, va ser qui més impacte va tenir a la, a la vida de Mishima, i és que ella va tenir parentescos familiars amb un antic senyor feudal de l'era Meiji. Els ideals, les tradicions i la, i la reverència pel passat i la cultura van tenir una sensibilitat especial cap a la bellesa, la puresa i la mort. Precisament aquesta mirada tan japonesa de Mishima és la que més atrau el lecto occidental, quan, quan un lector s'endinsa la imponent obra de, de Mishima, una de les coses que es troba és una particular i obsessiva mirada cap a l'erotisme, i és que parla sobre misteris, tabús de la societat cap a aquests temes. El llibre Confessiones d'una màscara narra la història d'un home que deu amagar la seva sexualitat i el seu verdader jo tras una màscara de mentides. Als 33 anys, Mishima, precisament, va haver de fer una apressurat matrimoni tradicional més per necessitat que per altre motiu. Yukio, degut al seu sentiment nacionalista extrem, el van portar a fundar la Tatenokai, al 1968, que això doncs era un petit exèrcit d'estudiants dedicats en cos i ànima al Codi del Bushido, a la protecció de l'emperador, i a les disciplines marcials prèvies a l'era Maggi. Avui dia, inclús, els seus ideals continuen inspirant a joves que el veuen més com una font d'inspiració. També cal dir que a vegades el seu conservadurisme, malentès, era una mirada cap a la bellesa que oferia el passat, una mirada cap a tot hagi oblidat que li permetia escapar del present. L'obra més aguda i, i que jo per ser-ho recomano, doncs és el Pabellón d'Oro, on parla de Mizuguchi, un jove atormentat pel seu físic eh, que sent fascinació pel Pabellón d'Oro de Kyoto, el qual considera l'encarnació de la suprema bellesa. El temple es converteix en un objecte de desig, en una obsessió, i inclús arriba a interferir en les seves relacions amoroses i d'esperar sobretot que us agradi. <ríe> doncs res, espero això, que us hagi semblat tan igual interessant com a mi, la, la vida d'aquest escriptor, els seus textos, i ens digueu que us ha semblat, participen a les nostres xarxes. Doncs res, per la meva part, eh, desitjo que us agradi el programa, i ens veiem a la propera. Una abraçada virtual, adeu! En el segle XX hi ha molts escriptors molt bons. Gràcies, Juan. Estàs escoltant el programa on la literatura infantil i juvenil és la protagonista. Estàs escoltant literalment. El pastisser de Torregrossa, d'Antoni Argent Ballús i Núria Ramon Díez. Adaptat, musicat i narrat per Albert Freixas. Fa molts i molts anys, al poble de Torregrossa, prop de Lleida, hi vivia un pastisser que es deia Josep. Sempre preparava els mateixos pastissets i potser per això feia una temporada que en venia ben pocs. Un dia del mes de maig, un nen va entrar a la botiga i va demanar un pastisset de crema de cirera. En Josep li va dir que no en tenia. «Si vol, jo podria escriure-li la recepta, i vostè el podria fer», va dir el nen ben decidit. «Un nen m'ha d'ensenyar com he de fer la meva feina? A mi? Que vinc d'una important família de pastissers? Au, deixa'm treballar, que tinc molta feina!» L'endemà el nen hi va tornar. «Bon dia, voldria un pastisset de kiwi amb trossets de maduixa». «Doncs em sap greu, però no en tinc». No vol pas que li escrigui la recepta, va dir el nen. Ja et vaig dir que tinc molta feina, nen. Doncs jo no veig que en tingui tanta. el taulell encara i els mateixos dolços d'ahir. Al cap de tres dies el nen va tornar a la pastisseria. D'un petit cistell em va treure un pastisset. Tingui, per a vostè. Provi'l. És de xocolata i menta. Ves per on, que em vols fer creure que l'has fet tu, aquest pastisset? Sí? Aquest matí, ben d'hora i d'amagar, l'he fet. L'he fet per a vostè. Li deixo damunt del tauler i me'n vaig, que m'han manat fer uns encàrrecs. En Josep va entrar a l'obrador i al cap d'uns instants ja tornava a ser a la botiga. En passar pel costat d'aquell pastisset, una olor de xocolata i menta el va fer aturar. Mm. Se'l va mirar, el va agafar i no va poder estar-se'n de fer-li una mossegada. Mmm... «Però està gens malament!» Amb els llavis empastifats de xocolata va córrer a buscar el nen. «Perdona, com et dius?» va demanar-li tot esbufegant. Em dic Oriol. «Escolta'm, què ha fet aquest pastisset que m'has portat?» «Jo, ja li he dit que l'he fet jo. A veure, a veure, com has aconseguit que sigui tan bo?» A la casa on visc, un dia vaig trobar un llibre molt antic de receptes. Com que m'agrada molt llegir i també sóc molt llaminer, de tants cops que me l'he mirat, ja me'l sé de memòria. M'agradaria tastar-les totes, però allà no tinc els estris per cuinar i no en sé gaire de fer pastissets. En canvi, vostè, amb el seu taller a la pastisseria i les seves eines i la seva experiència, em podria fer de deliciosos. «Aquesta sí que és bona, Oriol. I tu em podries escriure les receptes per qui jo pugui fer-los i vendre'ls a la botiga? Últimament ve molt poca gent i si continua així hauré de tancar». «I tant que sí», va dir l'Oriol, «però amb una condició». «Caram, que n'heig d'espavilat, digues, va!» «Cada matí, dels pastissets que faci, me n'hauria de donar una vintena. D'acord, fet!» En Josep va decidir tancar la botiga uns quants dies. Volia fer els pastissets més bons que hagués fet mai ningú, gràcies a les receptes de l'Oriol. Sabia que li costaria temps i esforç, però estava convençut que valia la pena intentar-ho. Mentrestant, la gent del poble es preguntava què li devia passar al pastisser. Alguns deien que estava malalt, altres que havia tancat definitivament. Al cap de 15 dies, en Josep va reobrir la pastisseria i va omplir el taulell de pastissets de tota mena. L'Enriqueta, una veïna del mateix carrer, va entrar a la botiga tot interessant-se pel pastisser. Que no es trobava bé, Josep? Feia dies que no obria? Oh, he estat enfeinat preparant nous pastissets! Sí, ara que ho diu, ja veig que aquests són molt diferents dels que tenia i fan una oloreta. De què són? Doncs miri, avui n'he fet de taronja amb panses, de maduixa amb vainilla i també de crema de pastanaga amb coco. Tinguï, provin un. En tastar-lo, els ulls de l'Enriqueta es van obrir com taronges. Va tornar a fer una altra mossegada i una altra, fins que se'l va menjar tot sencer. Mmm! Boníssim! No havia tastat mai un pastisset tan bo. Me n'enduré de cada Sempre tindrà els mateixos, Josep? No, cada dia em podrà estar de nous A més, vull fer una pastisseria saludable Que tothom en pugui gaudir Renoi, em farà venir cada matí a buscar-ne Diré a les veïnes que també vinguin a comprar-ne I tant, va dir Josep content Podreu comprar uns pastissets originals, nutritius i deliciosos Aptes per a persones celíques i diabètiques Carrer avall, l'Enriqueta es va trobar a la Maria, una amiga seva, li va explicar que venia de cal pastisser i li va deixar provar un dels pastissets que havia comprat. L'endemà, quan va obrir la botiga, ja hi havia deu persones fent cua. I totes van fer “Oh! mentre en Josep anava col·locant una a una els pastissets a l’aparador. A partir d'aquell dia, la botiga es va omplir de gent que volia tastar les delícies del pastisser. Cada matí, abans que en Josep haurís la pastisseria, l'Oriol sortia per la porta del darrere amb els seus 20 pastissets ben content. El pastisser no en tenia perquè què en volia tants. Si se'ls menjava tots ell, li farien mal de panxa. Però estava tan enfeinat que mai no li ho preguntava. En Josep es va fer tan famós que gent d'altres pobles i ciutats anava a Torregrossa, prop de Lleida, a comprar aquells pastissets deliciosos. Fins i tot un Maharajà de la Índia va voler tastar-los i un dia va amenar que a buscar-ne una dotzena. Em va quedar meravellat. Tan i tan meravellat que per mitjà d'una carta va comunicar al Josep que el volia nomenar pastisser oficial del Maharajah i li demanava que anés a la Índia al cap de deu dies. En Josep no s'ho podia creure i se'n va alegrar moltíssim. L'endemà li ho va explicar l'Oriol, però en canvi l'Oriol es va posar trist. Però què et passa, Oriol? Doncs que si te'n vas al Palau Reial no podràs fer els 20 pastissets que porto cada dia. Són pels nens i nenes que viuen amb mi. Tots hem perdut els nostres pares. Ningú no recorda de nosaltres i amb prou feines ens deixen sortir d'aquella casa. La nostra vida és força avorrida i aquests pastissets ens alegren el dia. I ara, si decideixes marxar a la Índia, els trobarem a faltar. Saps que quan arribo casa ja esperen els teus pastissets i un cop ens els hem menjat intentem endevinar els gustos dels que faràs l'endemà? En Josep no sabia què dir, però acabava d'entendre per què l'Oriol s'enduia tants pastissets cada dia. Havia de trobar una solució per continuar fent dolços per tots aquells nens i nenes sense deixar passar la gran oportunitat de convertir-se en el pastisser oficial del Maharajà de la Índia. Ha arribat el dia de presentar-se davant del maharajà, el pastisser va demanar l'Oriol que l'acompanyés. Vols que vingui la Índia amb tu? Sí, fes-me cas, home, ens ho passarem bé. Un cop davant del maharajà, en Josep va dir. Maharajà! Estic molt content perquè m'heu escollit per ser el vostre pastisser oficial, però necessito el meu equip d'ajudants. Sense ells no puc fer bé la meva feina. Cal que mengin, dormin al mateix palau i portin roba neta cada dia i que se'ls cuidi molt bé. Aquí, al meu costat, m'acompanya un d'ells avui. Es diu Oriol. El Maharajal hi va semblar molt bé aquella condició i gràcies al pastisser de Torregrossa, aquells nens i nenes van començar una nova vida. Des d'aleshores... Tots ells van ser els encarregats d'ajudar-lo i de tastar aquells pastissets deliciosos i de passar temps amb micos, elefants, animals salvatges i disfrutar d'aquella nova vida plena d'alegries a l'Índia. Fi. Un, un pastisser és molt important perquè fa pastissos. I un conte, un pastisser. Moltes gràcies, Alfred Fresas. Tot seguit, parlem amb l'Albert. Parlem d'històries, parlem de literatura, parlem de relats. Lectors del món, benvinguts al nou programa de Parlem de Relats. En el programa anterior eh, vam estat parlant dels de contes que ens havien portat els Reis i vam estar parlant també de Terry Pratchett com un dels grans exemples d'autors que ens poden fer riure. Ja hem parlat moltes vegades que els relats tenen una característica molt important, i és que són molt versàtils. Uh, són capaços de trobar-los en formats tan, tan curts com un microconte, que es pot explicar en menys d'un parell de línies, o, doncs, gairebé un, una novel·la curta, podria ser també entesa com a relat. Però avui encara farem un pas més enllà i ens preguntarem si poden admetre's com a relats o com a literatura en general els contes que es transmeten a través de la tradició oral. Uh, per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres avui la nostra col·laboradora habitual, la Xènia. Uh, hola, Xènia, benvinguda. Hola, Albert, moltes gràcies per tenir-me aquí. Un altre cop, no? Tornem estar aquí. Sí. Molt bé, doncs bé, digue'm, què en penses tu aquest tema? Creus que els contes, que també es poden anomenar relats, que es transmeten a través de, de la via oral i no tenen cap suport escrit, poden considerar-se també literatura? Clar, jo, jo crec que sí. Jo estic a favor d'això perquè, clar, el cap i la fi, o sigui, és un recurs que ha estat sempre i que durant molts anys suposo que devia ser com l'única manera de la gent que no tenia un accés a una educació poguessin, doncs, doncs anar transmetent aquestes històries familiars, no?, per exemple. Uh -huh. Llavors, jo crec que, que sí que són literatura, ja que la literatura explica una història i, per tant, el que estan fent aquests contes orals també són explicar una història. No sé si m'estic explicant has gaire... T'has explicat, explicat molt bé. I, clar, llavors, si efectivament admetem que els contes que es transmeten per tradició oral són també literatura, ens hauríem de fer una segona pregunta, i és, en aquest cas, eh, ¿consideres que s'està fent un esforç des, de, des dels governs o des de l'àmbit cultural en general per... Eh, incentivar o encoratjar més la producció o conservar senzillament aquest tipus de literatura que, que m'hem dit, doncs, que també és un tipus que s'ha de valorar com a tal, però que no veiem. Si anem una biblioteca, trobarem molts relats, trobarem molts contes, trobarem còmics, trobarem tot tipus de literatura, però en canvi no tindrem mai accés a aquest tipus de, de, de literatura, també, que és la, els yeah. contes transmesos oralment. Clar, no sé si t'estàs referint només a adult o... Perquè, clar, no, és a dir, jo, general... jo, jo recordo de petita anar a la biblioteca i que m'expliquessin contes. Uh -huh. Sí que recordo que sempre hi havia el, el, el recurs escrit, és a dir, que el tenien allà en físic, però jo me'n recordo que ens els explicaven i ens els representaven. Sí que potser es fa poc, no ho sé això, uh -huh. però, però jo sí que ho recordo, eh? Jo sí que sí. crec que es fa. Potser jo crec que s'hauria de fer més, perquè al final segurament la gràcia dels contes que es transmeten per tradició oral no seria el mateix uh, una persona professional que te'l va explicar com, com ho eren en el seu origen. que És a dir, eren contes no, que explicava la gent del dia a dia, inclús, doncs, això, com molt bé deies tu, històries familiars que potser no es posen valor, potser es deixa això en tasques de tres o quatre contacontes compte que es paguen en diners públics i així ja, es, diguem que, s'ha omplert el cupo de, de tradició oral i de cultura de no, no, folklòria no. que es transmet per literatura. Uh, no escrita i llavors ja ens podem anar a casa tranquils. Mm, potser s'hauria de fer un esforç també per posar en valor el que és explicar els contes uh, i que es transmetin de generació, de generació en generació, perquè crec que hi ha una cosa molt, molt interessant, que és que els contes que es transmeten de generació en generació i no han tingut un suport escrit al final han agafat, s'han impregnat en certa manera del que cada generació ja ha, ha, ha pogut aportar. Clar, ja anat afegint. Clar, clar, uh, clar, sí. Un conte que he descrit des del segle XVI, doncs serà inalterat en el temps, que també és molt valuós perquè ens permet tenir un testimoni fidel d'aquella època, però haurà perdut la riquesa i el matís que ens suposa doncs haver anat clar, clar, veure sí, anar, com ha anat evolucionant afegint, com la vida mateixa sí. molt bé, sí. bueno ha estat un debat molt molt intens avui, ens hem posat molt profuns sí. espero que els nostres lectors també l'hagin uh, pogut gaudir i esperem retrobar-los ben aviat en el proper I programa, ja sabeu parlem de rebats, uh, so estem aquí uh, literalment, un dia més moltes gràcies, lectors del món. Llegiu molt i cuidar-vos molt, que és, que és molt sa cuidar-se. I llegir relats també. també. Vinga, adéu. A reveure-ho. Seguim amb el reportatge de Mixa. Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys. Sabíeu que en aquests darrers mesos s'ha complert una dècada des de la fundació d'unes quantes col·leccions d'editorials catalanes? Jo sóc la Missa i el reportatge d'avui parlaré amb tres d'elles per saber quina valoració fan d'aquests deu anys i descobrir què es porten entre mans de cara al futur. Sense escultat a Marc Garcés de l'editorial Tigre de paper, nescuda el 2011 i amb més de 100 obres editades en tres col·leccions. Com ho sentiu després de 10 anys en acció? Doncs la veritat que quan faig balanç d'aquests 10 anys la sensació que em és de vertigen i això que ja fa uns mesos que vam celebrar l'aniversari, però és que no puc evitar que seguim tenint encara aquesta sensació perquè quan vam començar fa 10 anys doncs érem doncs com, com els rarets de la classe, no? aquells que anàvem a fer una cosa molt diferent que, que costava d'entendre, que, que tingués sentit en, en llengua catalana I, i això, clar i mires ara i dius, ostres, on hem arribat en només 10 anys en publicar més de 20 títols cada any de gènere tots els gèneres possibles, com aquell que diu, no només la narrativa i l'assaig, que, que, que és el que ens caracteritza, sinó també hem fet novel·la gràfica, hem fet poesia, llibre infantil ha sigut molt dur arribar fins aquí però és el que ens ha permès ser on som no? ens hem eh, caracteritzat per ser l'editorial de referència del um, pensament radical en llengua catalana i, i hem acompat l'objectiu inicial pel qual l'hem Néixer, que era enriquir l'àmbit literari en la nostra llengua. Fer possible que llegíssim, que tinguéssim certs debats, que reflexionéssim, que compartíssim en la nostra llengua i en, i en propostes situades al nostre context, incorporar nous autors i autores que fins ara no havien sigut traduïts, donar veu a, a autors catalans, a joves autors i autores, pensadors i pensadores, i, i és aquest també el repte que, que afrontem en els pròxims anys. Doncs els primers deu anys hem... Hem demostrat que això era possible, que el pensament radical en català tenia un lloc a les nostres llibreries i, i biblioteques i ara el que hem d'aconseguir els propers 10 eh, doncs és encara fer-ho més i millor, incorporar més veus, més diverses i arribar encara a més i més gent. Fins ara doncs hem aconseguit que, que la literatura en català també pugui ser radical i el que hem de fer ara és que encara ho sigui més i millor. A continuació és el torn de la Laura Huerga, editora i fundadora de Raig Verd, editorial de narrativa i assaig. Però sabeu d'on surts el seu nom? El de l'editorial, vull dir. A tots ens agraden les postes de sol, però quan ens en una en què el sol s'acomiada amb un raig verd, diuen que la recordem tota la vida. Així volen que siguin els seus llibres a raig verd. Obres que es queden amb tu tota la vida. I en aquests 10 anys n'han publicat unes quantes, des d obres d'Albert Camí, Svetlana Alekseevich, passant per Úrsula Caleguin i més recentment reeditant Dune de Frank Herbert, d'una editorial mai més. Laura, us imaginàveu si on sou fa 10 anys? La veritat és que no, no, no, no, per res re, re del món. Eh, no perquè estiguem en un lloc elevat o, o, o, o no, sinó perquè el camí que hem agafat i les coses que hem arribat a fer, les aventures en les que ens hem engrescat i la gent que hem conegut i ens ha acompanyat durant aquests 10 anys, la veritat és que no l'esperàvem i ha sigut segurament la sorpresa més agradable. Que, que ha tingut el fet de, de muntar aquesta aventura editorial. El repte mm, pf, ni idea, jo que sé, seguir obert segurament a la curiositat i a l'aventura i, i que, jo que sé i que segurament ens arribin moltes més sorpreses com les que hem tingut aquests deu anys. Gràcies. escoltem a l'Àlex Martín Escrivà, director de la col·lecció Crims.cat de l'editorial Al Revés. Qui és el que més valoreu d'aquests 10 anys i quins nous projectes esteu planejant? El que més valorem ha estat, sobretot, la consolidació com a col·lecció, no? És a dir, som un país històricament de col·lecció, ens vam tenir la cua de paia als anys 60, la negra de la Magrana als anys 80 i precisament quan vam començar no, no hi havia cap col·lecció de novel·la nega. Una de les funcions o un dels objectius que teníem que creiem que hem assolit és la consolidació d'un catàleg sòlid d'autors eh, perquè és una col·lecció sobretot més que de títols d'autors i donar a conèixer autors catalans. Paral·lelament també hem volgut doncs descobrir noves veus, sobretot autors estrangers. Hem mirat de de donar continuïtat a una sèrie d'escriptors que creiem importants com el cas de la Domenic Manotti o el Massimo Carlotto i descobrir autors sobretot de la franja de la Mediterrània no? com eh, la Sandrine Colette la Sara Bilotti etc. Com, com a nous objectius que es planteja la col·lecció, més enllà de, de continuar aquest camí, és, és eh, també publicar recuperacions, continuar publicant recuperacions. han fet un, un conveni amb l'editorial saharí per publicar, doncs, com dic, recuperacions, a part de les dues que ja han fet, com un text de Manuel de Pedro, l'Ordidia de Nix, i encetar una nova col·lecció, a una nova via de còmics en català, perquè bueno, hi ha una petita mancança de llibres de novel·la negra, de còmics de novel·la negra en català. Moltes felicitats a tu, la Laura i el Marc! I ja que menciones aquesta nova col·lecció de còmic que esteu dissenyant, aprofito per animar a tothom a recuperar el reportatge del mes passat al voltant del còmic en català llarga vida d' editorials tan compromeses com les vostres i fins a la propera, a Els editorials fan 10 anys. Visca, visca! Felicitats! Moltes gràcies, missa! I avui, per tancar el nostre, el nostre programa literalment, Donar les gràcies a les editorials, perquè celebren els seus el seu deu anys i també donar les gràcies a, per, per part meva i, i i agrair als col·laboradors d'aquesta setmana que ho han fet superbé. Moltes gràcies, a la pròxima.